Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu was-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa man tabiahum bi ihsanin a yomid din Allahun jalla jalalu falandarojmë, beton pritindim dhe fali akërkojmë ndërsa salatë dhe salamat qopshimi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familë në tim, bi shoka dhe jazda që ndjeki në rukhënë tyra dhe rindin dhe fundë të kësaj bodë Të ndëru, dhe zër, dhe dhe dhe sëtë me lehenë Allahu të gjelë dhe gjelë luhu me komentin e fjallëve të Allahu të gjelë dhe gjelë luhu ku në kuadr të të tretimit të sureve të fundit të kuranit, kemi arrit të kësureja parafundit të kuranit, të kësureja al-falëq. Dhe në takjumë në kaluar, kemi komentuar hyrjen në këtë sura, ku Allahu Gjelle Gjelle unë në mësën që të kërkojmë mbrojnë t'jë nga i. Do të të taj të strehohemi. Ta lutimë Allahu Gjelle Gjelle Gjelle që të në mbrojnë, në arruanë. Dhe pa dërshimë se kjo kështë e kuptimit rëndësishme. Edhe në aspek në asaj se Allahu Gjelle Gjelle ashtë i vetmi që i njehë të gjitha atot këqia që në rëzikojnë. Andaj, ne kur kërkojmë të ka Allahu Gjelle Gjelle Gjelle mbrojnë t'jën, kërkojmë që a i të nëmbron nga gjitha ato që a i i nje, pavarësisht a i dim nje apo nuk i dim nje. Dhe gjithashtot, Allahu Gjellewala është i vetmi që ka mundësit nëmbron nga këtët këshia. Nga se mundësia njerëzve është shumë e kufizua. Njerët kanë mundësi ndërështa me të mbrojt nga në dikush, po jo nga dikush tjetër. Munën me të mbrojnë situatët saktuara, por jo në situatët tjera. Pasë e mbrojtëja të yre shumë e limituar, shumë e kufizuar Nërsa gjitha këtu Nuk janë pengjes për Allah në gjende gjelalu Andë Allah o thëtë kul A u dhu bi rabbi l-felek Thuaj O Muhammed Po adhë tjo besimtar në Zotin Thuaj A u dhu bi rabbi l-felek A u dhu strehohem Në bërshtetem në Zotin E kërkaj mbrojtin e zotit tim nga qëfarë? Rabbil Felek, e kërkojmë brojtën e zotit këtu karë Rabbil Felek. Edhe kjo surë e kamur emrin Felek në bastë kësaj pjesët të ajetit. Felek, në gjuhë në rabet e nërëzër është për cëllim, gjdo gjë që del nga diqka. Dhe më anë fmi u për me lindë, dhe më anë del nga barë kujnënës. Lullja për me lindë, qahët bërthama dhe del. Opo, pas të i gruri për mu zhvillu, qahët, dhe më thonë, kokë kër e grurit dhe del, ka liri i grurit. E kështë të më radhë, në ata, dhe qahët për me dal dita. Gjithë shka që qahët, del, gjithë shka për isa, është felek. Dhe ajë që i qanë gjitha, këtu me që allate bare, asë kështë jetëm. Kështë ka mundësi të, në më thëzër që, dhe të thot e vogël te qrurit me ça në thallsinë e tokës e ngajan me ditë një kalli që natë kalli pastaj janë 100 kokra 200 kokra këtu më radhë. Askush pa sallogjë ato xelaniu. Ande Allahu xhelalu është krijues i çdo gjëje dhe ai është që e sill në një çdo gjë. Dhe përderisa është kështu, ai e një çdo krijesë çka ka ndenë gaharri, çka ka ndenë gashheri. Prandaj shikoni sa është e bukur kjo hyrje në këtë sure që na të kërkujmë brojt në Allahot me amën e të ti Rabbil Felëk Rabb është amën i njërë do në në gjdo rëqatët e namazit ton e këndujmë surën El Fatiha dhe surja El Fatiha e ka këtë amër të Allahot Elhamdulillahi Rabbil Alamin e Rabb, në gjurë në Rabb, e qëka është qëka i bjen amën e Rabb Rabb të ndërullëzër është ai që kujdeset për krijesat e tij, për mbarvojën e dobinë tyne. Prandaj edhe Rabb edhe Falek që nga hyra ngutcure, do thotë e ushqijnë zamrën tënde me madhrim dhe mbadhstim dhe Allah xhala xhala lu. Ngase unë po e kërkoj mbrojtjen e kujt, te ku është postrehohem unë, te krijuəsi i çdo djaje i cili ku i deset për gjdo kënd dhe për gjdo gjë, dhe i cili bën qënë nga asgjeja të del diqka. Nga mos eksistenca të dalin gjatë në eksistencë. Shku njeri nuk ka qenë, njeri ka qenë asgje. Qa kemi qeni? Asgje. Tashme, egzistojnë. Nga asgjeja në eksistencë, kush nga kanë zirë? Allahu gjatë në gjitha dalu. Pra ndaj, ti e lidh me të fortinë dhe të gjitha ato sherrat që vijnë pas kësaj për anën tjetër janë të, të pa rëndësishme, por për ne janë shumë të rrezikshme dhe shumë, do të thotë, të, të nevojshme që të kërkojmë mbrojtjen e Allahut xhallahu ala nga këto sherrat. Allë kul a'udhu birab al-falaq unqir kai që të më mbron kujdestari Zoti, krijuesi sundozi çdo gjëje. Nga çfarë të mbronaj? Nga çfarë të mruanaj? Min shervi me khalëq Nga e keqja E gjdo kryese Që normal Allahu Gjallera e ka kryuar atë kryese Këtu është përmen fjala sherv Mirë për të ndërru lezër Nësë i besimtare kemi obligim me besu Barë që kena me besu Se shere dhe e keqja nuk kanë bëjmë me Zotin Shere dhe e keqja kanë bëjmë me Me njëri. Allahu Gjellewale i adha njëriut mendje. Dhe njëri me këtë mendje ka shpik gjërat dobeshme. Unë ka shpik gjërat nevejshme. Po dikush me atë mendje ka shpik mënyra që shmi bët dëm dikujt. Ku ka lisë shërri me dalë? Pe njërit. Nëse pe Allah të ka orë kajri. Pe Allah të gjëllë ka orë kajri. Përëndaj ka krijesa që Allah i ka kriuar, e që në vetë dhe tyre kanë shërë. Por ka krijesa që Allah i ka kriuar, që në vetë dhe tyre nuk kanë shërë. Për shambu, pejgamber të Allahot a kanë shërë? Ja. Nuk vjenë shërë i pëjtyne, dhe. Për, për ndaj, kur themi ozatë në ruaj, nga gjithë dhe e keqe që vjenë nga krijesa që te ke kriuar, është për qëllim krijesa të caktuara, jo të gjitha, jo kretje sher. Pejgamberi i Allahut kurs ka sher pe tyne. Ai qi e ka nguh, e ka nik rrugun e Muhamedit aleyhi sallam, a ka pa po sher në herë kur as në dhunjas në herën. Me nik rrugën e Muhamedit aleyhi sallam nuk ka të keq kur gjë. As kur smunët me ardhe keqja për atë njeri qi e nik rrugën e Muhamedit aleyhi sallam. Për vetë Kuraj unë um, mindet që këtu ora vepran, njash të amësimeve të Muhammedit sallallahu aleyhu sallam. Melaiket, s'ka sharpi tine, ka veq hajrpi melaiket. E kështu mëllet, ka kreset e lagjën lëoqe, s'ka sharpi të to. Por ka kreset e lagjën lëoqe, ka sharpi njërja, ka sharpi ti, a mund dhe pas sharpi njërit, po, ma dhja të ndërru vëdhër, njeri komën si mja pa shërën vetës vetë, para si mja pa shërën dikujtet e të të të të prandaj pegamberi s.a.ll. në gjithdo fjalim që ka fillu e ka fillu me falim dhe Allah Gjalluola, pasaj ka thonë u e u dhu billahimin shururja në fusina o zot në mbroj nga e keqja e vetëve tona pëse njeri ashtë ashtë shërën vetë vetës për shambu lakmën diqka e so e e osë që të kënë e lakmija e qënë e sga të durën dikun, jashe shërën e sojna bod, hur vete, familje vete e kështu më rafë i nati ti për shembol e qënë me vrat dikon jashe shërën i vetës i natit vetës jashe shërën e kështu më rafë ndaj ka shumë shere ka shumë të kësia në e lutim Allah në gjëllora qëtë në ruan nga gjitha këto Pavarësështë, prej ku burojnë të të këshia? Në shërvi ma khalëqë. Që ka nga keqa, e keqëja e kriesarë që Allah i ka kriua. E kush i nje më mirë të kriesa? Se Allah Gjallona, askosh. Kush mua adin shërën më mirë se Allah Gjallona, askosh. Allah Gjallona i thëtë pegamirit, sëllë Allahu alësallem, që të pregaditet, tjeti gatshëm, për më mbrojt nga armisht e ndryshëm disa thot i djen ti djen kush i kermis u a kharina e të tjer do armisht tjer nuk i njihni allahu, ja allahu i alamuhum allahu i din për nga në vjenë shirri të ndryzër sa so ka për shambull njerëz ndryshëm, dveneve ndryshme që punojn me punojnë me agentë të ndryshme që më smekon kjë vendë rahat. A i njohim në këta njerës? Jo, nësë dim. Në nuk dim. Nuk është diçka sekrete që kërë kërë kështë së din. Të onë e dim, shpesh është për men, që ka edhe agentura ndryshme që vim këtu silën e për silën e veç presin rase caktum me dhejzën e i shërë këtu edhe kjë vendë hajrë më smepo apë. Nësë i dim pëta, A zimë kush i pagunas, kush i qanas, kush i janas, shumë se në zdimë na. Ama i themi Allah të Azot tijdin. Atje ku jën mblidhe, ku ka najtë me arë shërme na boneve këto, ti i kepo Azot. Ti në rruj për shërë t'yne, në zdimë, në nuk e dimë, në bëgjë e keshën fëtyra t'yne se i hujë që a dimë na, ama nuk dhje që kardha i me ta, si dhje që i puna. Munë në kone për shtetetëve fqinja, për në që nuk e larg me që, Bële për ati që i këna masko i shi këtu, që atë dim nga qëfar sheri për e gadita, qëka të dënë më boha, nuk është herë a parë që ka pasë loj-lej tendenca për destabilizim e më në lënfajnjeve që ashtu të gjithë ka pasë. Allahu nga ka rujtë. Andaj nga duhet me bëdo, që Allahu nga rujtë për i shirit nërë shumë, qëka dim nga qëka zihet e qëka bohat. Nga diqka dime, shumë nuk dim. Për andaj, surja felek që, nga mës prei ka prej pre kado që vin, prej kujtëdo që vin, kurdo që vin, gjitha këto na nuk idim, malon, nga i dimë, me lutën e Allahut na ruaj nga sherrri i tyre. Çka kjo sure Al-Falaq? Pse? Allahu i din. Allahu janai tha pejgamberit Ali sallam për ata dy ftyrshat Medinë. Dhe në Medinë kur zgju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këdo njerëz, s'kan mujt më po ballë pejgamberin me këna i parë atë. S'kan mujt më po Po s'kam pas të takat me e kundërshtu. E që kam bo? Publikisht është nëjna muslimën, të i pegamberi, a mën zemër si kam besu kërë. Kërë s'kam besu mën zemër? E dhe saher ju ka e ja prasin, me bërsharë, kam bërsharë. Gjithë. E Allah i thëke pegamberi s.a.sëllën, ty të pëlqin e ta kërë të flasin, të livdojnë, o, oh, Mohamed, si ti buri, ma i mirë, s'ka, t a ta të livdojnë. Wallahu ja'allamu ma yubejitun E dinë allahu që ka bënë kërdoon për tejeta Allahu i dinë Përëndaj Qëta njerë që Elmajshin pejgamberin sallallahu aleyhi sallem Elif dajshin Kur du në uhud Peygamberin sallallahu sallem Duhu në uhud se Vike ushtërija mekes me sulvun medina Uhud jështë mid dis medina Uhud jështë mid dis medina Uhud jënë kan meke Udhë është Medine. E ku ku më pega mërësën? Në Medine. E ku e ku më kërëjshët? Në meke. I kanë kaporsuit 450 km marë me së në Medine. E që me boki, me lejtë mi prita? U dhalë e organizuë më më mbrojtë. Në hëtë? Nimi ushtari i ka pregaditë, pega mërëtë. Nimi ushtari i ka pregaditë. Që e tashë nuk o konë së luftët e bedrit. U konë pak më organizimë. Me dhalë më mbrojtë mirë. Me smil të shku në hëtë, që Allah i theke për sinjeti, ja kanë dohë, 300 vetë ja kanë dohë. Ja kanë prish planin. Për i kanë verë, në njështë me nimi, me 700 kamrija t'ja për. Mëse? Të i thonë, qysh me luftu, në apunë luftën, në asimë, në tonë, edhe, ja kanë prish atë. E Allah për të sinjet këta, e dihë në kur t'a prishin këta. Po adhe, pëse këta dhe me t'a prish? Prapti kemi fitu, së Allah me 7 Nuk këmë nësi nëmëri. Allah, kërdo më i njëmu dikujt, nuk i duhe njerëzit. A i duhet Allah të dikush për më në njëmu? Ja. Allah të njëman me, së ta më njëman e me këllë. Nuk ditë me këtë njëman, Zotë i Gjellë Gjellë. E Gjel -Gjel -Gjel -Gjel -Gjel -Gjel -Gjel -Gjel. nësish me kohë njëri i letën me Allah në Gjellë Gjellë. Qa është tuja bëjnën pegamiri, sësojmë, qëta njerëz? Me thonë, pegamiri më thon, dalë me një odhtim, edhe E kemi përmenën dhe këtu. Për para, do mëhon, gratë i kalmajt mi deve, kanë qenë të, të hiperan deve, e po kanë qenë, do mërëna, disa si kusha që në konë. Që i gruja ka hi mërëna, e keni po ato i konë të njohëra, që i gruja me konë marahat, ati e me hek shamin, me leviz, me -po, konë marahat në të thëm. E ajshe, radiallahu tali, ka qenë hiper në qështo. Po, konë shumë e re, edhe e le të konë. Jo në Një ndonë me përshume një vend, edhe Aisha dhe Gjellana ka dalë për i këti koshi edhe ka shku me kërë në nëvoj në vetë fiziologika, ka shku me banja, adha. edhe u vonu shumë, edhe ata që në konë përgjegjit me hyp në deve, e, kan ta, e kan në mrenasht, kanë kapë ata, e kanë mënoj që mrenë ashtë, ajo kone letë që kanë marrë veshë ashtë ashtë, edhe kanë qitë për mi, unë i së karavani, mas disa kilometre, Aisha vjenë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë me gjë vetë ka me të shketin e gruja, pejgamberi ta lehi së me gjë vetë. Që ka me bo, me të shketin e gruja me me të e rejë? Edhe në atë më mendë ullët, pretë në shta pejgamberi e qëndikën, kërë të mërë që së është me vetë, e qëndikën do të e qëka. Ullët e pretë që atë. Në më mendë, në shëki pejgamberi ta lehi së, e atë i kishë përdo një punë më vënu, e i kshë me dvonë në e mblu me po, kora afrohet është e gruja pejgamberit e tëse. Edhe, qka ban? Vec, ja afrohet devën, kip ajshën ta, edhe kjo den me dini i grot devës, s'hypn ta. Aja i hypn, kjo e ngrej, devën, minimu grus, normal e kjo pun. Gruja pejgamberit e tëse. E qita që i thotë Allah, pejgamberit, si njeti këta qatë bëjnë këta, si e kanë po ajshën, e kjo njeri kanë, koshë e që kanë bëhë këta dve aftë kan shpift për punën e pejgamberit as. Kan shpift se ka bë punë pa moralshme. Se këta njerëz të ndëruazor që janë të prirë me bukeç, me nzipresin, me nzipresin një fije dikon me gjet. Me nzipret diçka më ndot, erë që ai u kena thonëa që jo kështu kjo punë. Se njerëz që kanë smujën zemrat, ai nuk do më pa mirë. As nuk gzohet me pa mirë. Andaj menë me nzipret me kon. Ja dëshiron tash. Mëse më thonë, "Çurçi çelëni erë më ninu ksoj për shembull." ata më herë ka vonë ora këy kush është diktanë shkëtingin ku vet atij as dihet u dha gat të kune e kanë 120 të kanë bërë film këtë farpunë edhe për hap lajm i shumë të kaq në Medinë që gruaja pejgamberit ve Allahu diçka po gat para mënë gruaja pejgamberit po Allah gjalëlorë e fiku kët fitmë e shkimis la kjo fitmë më mor më mor dunjën dolën shesh do të thon ata që e kanë thur kët sfifje u bënën hor ata Mirpo, pat mundsi më dof sherrimat, ksherrimat, andaj të rrozer pejgamberi kaqë pejgamber, edhe sikadit këto sherrë. Po, e kujno na. Andaj na Allah mbështete me, me Allahu më ul pe çdo njerëi po, që keq bërs. Jo po, çka është na bënë don Hudba këtu, Allah na ruaj nga e keqja çdo keq bërs. Na sdim çfar ligësia ka, as sa i ligu është. Po lus mallom na ruaj. Prandaj kul a'udhu birabbil falaq Min shërri ma khalëk, o zëti që e shë farën, mrenën dheja tje, e atje që ti e donë atë farë, e ki fuqi, me mjëllë, me nëzirë, këli, ti i shërë ata që jëmë shërë, dikone, ata që buenë gjithë shka, në rruj për shërë tëjnë atë, në rruj, në rruj për shërë tëjnë atë. O min shërri gasikin idha u qabërë, vazhden, vazhden, tash Allah me në përmen edhe shërë tjera, O min shërri ga sikin i dhe u e kam. E qëka është o min shërri ga sikin i dhe u e kam? O Allah në ruaj, e në mbruj edhe nga shërri i natës, kër e mbulon të tukën. Se njerëzit ditën, ma problem, natëa kër bian, dalin shërrat. Natën organizohen shërrat. Në më honë, dhe le shërri, hajnat, dalin natëm. Vjen natëta më shumë. Ka ardhur ditën po vjen më shumë natën vjen atë. Më shumë natën vjen atë. Më shumë natën vjen atë. Vall. Presin, presin rutinën e njerëzve, presin gjumin e njerëzve, për shembull. A ke po edhe edhe populli jon e ka në fjalmë, thonë natës koj spot. Kur del natën s'dihet çka del atë. Çka s'ka natën? Andaj njerëzit domon, a ke po edhe edhe jeta e natës, zakonisht jeta e njerëzve domon që Nuk kënë atat ditës, atat natës nuk kënë ditës, nuk kënë atë që i punojnë ditën. Benza kërë njërë që më hanë mirë me, me aktivitete jotë mira, jotë ndërshme, natën që i dalin. Allah e më qabonë. <coughs> Vrasjet në kafe dintë rëtë natës u vranë. Allah e vran, qës vranë, qësë vranë. Vranë në të ndodin këtu, jë në jënë rejë në pesë në sabah. Në nërmali allah të, atë për më falë sabonë që i në dalë, Se me përdo me falësabonë që në rej Kë është edhe që ka jënë kohë në 5 sabat avë Nërmallë avë Andaj nata që ka s'ka Natën Me nërru të la gjellon nga shiri i natës Për këtë arsitë të mblëzër Te i gambiri sasë me ka përmandur se Edhe shetant Shetant Që bujnë shërë E përhapinë shërë, e fesatë Ata fillojnë mu përhapinë tuk Në mësë takshamit Natën, edhe ata lipinë natën ma shumë bujnë shërë natën së ditën. Për këtë arzu i ka thonë pejgamberi së Rosalem të nëzër, në ka mësu që besimtari, besimtari, këtë natë me e prit, i pregaditën. E qyshë mu pregadit? Ka lutjet saktuara. Quëtë dhikri imbramjes. Lutjet e mbramjes. I ka thonë pejgamberi këtë lutje, mas i këndisë, që ku hynë akshami me ku në imbrujten nga gjithë dhe shërë që përhapët është taj libri mirë nëmbroja muslimanit, libri vugri gjepit është, aty me shletu e gjonë lutjet e mëngjesit dhe lutjet e mbronjes. Në lutet që i thët besimtari mas të modit sabon e falë sabon, i thët që të lutje e mbronë në latin aksham. Vjen i kindija para akshamit, i thët lutjet, i pregaditet, të erin sabaj i mbronjët në dhe. Pegamberi së ose në natën kur karatën në dhezër, ka bu doa, doa të gjumët, A dënios ti bismillah dhe flaj. Ai mirë bismillah po. Ktoja ka pak edhe, të tjera se ndo këvojë bismillah. Që ta ka thon pejgamberi sasem të ndruzër, pa shambu, kush e kën ayatul kursin. Ayatul kursin natën para gjumit, bjen me flajt, para se me hro me flajt para abdest. Mirë me mora abdest. Nuk ka bar kjo. Amaj që, që ka mundsi, se ka problem, se ka ngartjes, me mora abdest është shumë e shpërblyshme dhe shumë e mirë me flajt njëri me abdest. Pas taj, bjanë në abdes, edhe thot, Allahu la ilaha illa hu alhajju al qajju me knanajtul kursin, thot pejgamberi sallallahu al sallam, kosh e këndon ajetul kursin, para se me rrëm e flet, ja dërgën Allahu në melek që e mbron të i në sabah. Don, ka, melek i shohin shëtan, na nuk i shohim. E që në Allahu në melek që, zgodzën shëtan më afro, mbron Allahu gjallë gjallë gjallë, me ajetul kursi, a ma me kërkum brojti në lotë e vare këtala. Pendaj, edhe për neve, po edhe për fëmi, në kamësu për i gamberi, sotem që në qëtë kohën e akshamit, këtu e më kohën, zë konit të neve, në qështu, qështu në kamësu, po tashën harrufat kjecisht, për shamut për para, si ka nuk të mitë me dojnë në aksham për jashtë. Aksham është mërëna, po pëse? Jo që ka pasë rëzek për dikuj, që n Vakti i shejtanit, nuk ka vakt i fëmijën sa kaq më konata. Deri s'poku deri të bëna aq shumë mirë, doon deri sa të bëhet aq shumë mirë diku, mështa gjysmore para aq shumë edhe gjysmore pas aq shumë ditë të rrohet mirë, nuk është mirë fëmijë të vegjël milion me dal për jashtë aftë. Po më nei me lutje nëse njëri ka nevojë me dal me usht di ku normalçe nuk ka pengesë, mirë po nuk ka mirë milion ata. Për shkak se fëmia janë të, të pambrojtur, nuk kuptim Mienu që din çka është, do thonë bismillah udh billah si ka këtu, apo andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që me imojt të shpejtat din sot buat kjo. E kur thot pejgamberi me imojt në shtëpi çka i bën kjo? Se shtëpia është e mbrojtur për shejtanëve. Se në shtëpi ka Kur'an e ka namaz, se në shtëpi është e mbrojtur, ai s'i ka këngë në shtëpi njëjtë. Apo prandaj duhet me kon shtëpiat tua të të të mbrojtura nga sherret e ndryshme. Ne fjalën e Allahut xhallahu, me rezumëzu Kur'anin në shtëpi atua. Më përmendë Allah është pia tona, më falë namazë është pia tona. Nga se, ka thënë pejgamberi s.a.s. Në atësë të piqës falë namazë është siku se varë, me dhektë, më falë namazë është pia tona. Njëri ka mundës me falë shumë, lojët namazëve. Namazë në file, namazë i duhasë i paradites. Në pejë kur të linë dili një, një gjusore, e deri parasëm i drejka, një 20 minuta. Kërëj që kjo vakë të shvakë me falë namazë duha në file. Kuj falë ato në file? Vjën gjemi në falë, falë të shpija ato, në shpej falështë. Natën falështë të shpija. Përmendë Allah në gjëllegjerë. Me ku në shpi që, me thonë, përmendë Allah në ta. Që Allah me në mbruj për shireve dërshma për. Për shireve ditës edhe për shireve të natës. Në nda gëmi në shirë i gasikin i dha u e qab. Në ruja Allah dhe n E përgjithshme. E kje tash dhjusë, më shërë ga si i gasikin i dhe u e kabë, nga shërë i, i veçan, i natës, i natës, që bëtë natën, Allah në arrujt, e me nëmëritë Allah nga këj shërë. Edhe pej, pej, pej, pej, pej, pej, kreset e ndryshme. Nga njerë, natën mund më mirah, u dha me shku, kam dikun, ka kresat e gërësikna që mundën me ndodhë gjithshka, gjarëpën, ojkë, që do koftë. Kaj kjo për shifrtohet, me lutën e Allahut pe shirret të çdo krijeze që ka mundësi me të, të, të, si të bëj domë edhe me të rreziku. Andaj këtu mëmësin Allahu xhalla wala që ti jemi të mbrojtur, ti jemi të ruajtur, ti jemi të sigurt, mirpaf, jemi këtu ku lidhemi me Allahun xhalla te vare quatala, qe sa Allahu xhalla wala edin çdo krijeze e një, e një shirrën e saj, e një dobën e saj, edin Allahu çka do ditën, po edin Allahu çka do natën, nuk e pengon Allahu natën për më pas, si ç'neve a i sheh krejnë, si kur që natën, si kur që ditën, si kur që kanë të njësatë djetarë, Allah u gjellë ule e sheh gjurëmën e bubreci të zi në plakën e ziz në natën e erët. Në krejtë zi mi zi, Allah e sheh, parla në soplemë zi. E pa bubrecin, mi plakë të ziz, të i sëshe bubrecin, që le mu gjurë dhe tjevën. Bubreci zi, plakë ziz, e ziz, e dhe për në natë me konë, problemë është gjitha këtu errsira errsir mi errsir thellsi mbi thellsi për Allah nuk kosh problem. Ai sheh çdo gjë. Ai çdo gjë ka në dorë me ti. Prandaj ti kthehemi Allah xhallala dhe të kërkojmë mbrojtje në ti. Ktu janë, do thot sherret për menan gasura. Janë dy sherre të tjera që kanë sura, ukat, e, qëpër, lasë, shale, ne, ashme, sesat, me të gasura, "ومن شر حاسد اذا حسد" me çka por do të flasim inshallah në xhumat të ardhme, nga sot me kaq mjoftohemi se ka edhe kohë e zonit. Allah ju në ruajtë nga gjdojë keqeqë Allah ju në ruajtë nga gjdojë keqeqë bërë që nuk në edhën të mirë E lësë Allah ju në madhë këtë ditë bekume që gjdojë kërë që punën kë ndër neve këndër popële tonë, këndër vani tonë Allah ju në hekë qafë më në ruajtë për shërëti E Allah ju në mundësof që ne të jemi atat që bujnë hajrë edhe atat që bujnë mirë si kërë që ka thonë Muhammedi s.s. Mën kani ju'minu billahi Vë lehumin akhiri Feljekul khejren au li jasmut Kusht besën Allahun Dhe dit në gjukimit Letë bën mirë Ose letë hesht Andaj bën mirë Ose mëzbo kurgja Se kërdi kusht Të të të me bën mirë Bën keq yeah, Bën mirë Ose mëzun me bën mirë Bën e spaku Bën e spaku Keqët mëzbojna Nëse shërri mund Më kërni ma zotin e ruajtëm Allah ju shëpëllit për vëmanjë Pë Pregatitemi tash me dëgjue ezanin inshallah. Safat pse sot kemi mundësi të ndoza qodhe djini zbasira, plesoni në safat. Edhe pse deri jashtë kohe është mirë, mirë po megjithatë që të llojm hapësirat nëna me ufalata që ka dashin, ufalberan Zoti i ju shpolevët. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun taslima katheera.